Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Toată desăvârșită, Sfântă în pace, și fără de păcat la Domnul să cere. Da, Doamne! Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cere. Da, Sfânta, curată, prea binecuvântată, amărită stăpânea noastră, de Dumnezeu nescătoarea și pururea fecioare Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne, și unii pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să o dă, Ție, Doamne! Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duș. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului tău, capetele noastre Domnului, să le plecăm Este pănirea împărăției tale, binecuvântată și prea slăbită, a tatălui și a fiului și a sfântului duh, acum și pururea și în vecii vecilor.